cine vrea să trăiască o viață fără limite. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și aici când vorbesc o viață fără limite, mă refer la toate ariile vieții noastre, în ceea ce privește relațiile, în ceea ce privește apropierea noastră de Dumnezeu, în ceea ce privește modul în care Dumnezeu poate să se folosească de noi în domeniul financiar în toate domeniile cu care ne confruntăm la ora actuală și înțelegând că suntem limitați de criză în foarte multe situații și arii ale vieții noastre, cred că subiectul acesta este foarte important pentru noi. Sloganul acestor predici este Repoziționează-te! În uh, timpul războiului, în uh, strategia militară, se folosește aceast, acest slogan Repoziționează-te Pe măsură ce linia întâi înaintează și se cucerește terenuri noi Soldații de la orice armă sunt obligați să se repoziționeze să sape noi tranșee, tehnica militară să se repoziționeze pentru a putea acoperi noul teritoriu care urmează să-l cucerească. Cu alte cuvinte, mesajul acestor predici se referă foarte mult la a ieși din tranșeia în care stai, de o bucată de vreme, de a termina să mai înconjori un munte atât de mult și de atâtea ori pe care l-ai făcut și să privești înainte, să mergi înainte. Și am toată convingerea că Dumnezeu este Cel care ne va călăuzi, ne va binecuvânta și va aprinde o lumină. Să vedem care este poziția pe care trebuie să o ocupăm în zilele care urmează, în lunile care urmează. Vreau să citesc Cuvântul lui Dumnezeu din 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta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 de un lucru care este important pentru creștinii zilelor noastre de astăzi. Fiecare din noi vrea să trăim o viață din belșug. Petru spune... Uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Căci dacă aveți aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditor. în ce privește de plina cunoștință. A Domnului nostru Iisus Hristos Dar dacă nu aveți aceste lucruri Sunteți orbi. Gândiți-vă ce greu este să fii orb Apoi Petru spune Umblați cu ochii închiși Ați încercat vreodată să mergeți în oraș Și să umblați cu ochii închiși? Încercați în curtea dumneavoastră, unde sunteți familiar cu toate lucrurile. Și veți vedea cum veți da cu capul de zid. Dacă aveți aceste lucruri în voi, spune Petru, ele nu vă vor lăsa să fiți pasivi, indiferenți, leneși și neroditor. Și apoi... Petru spune ceva extraordinar. Că dacă avem aceste lucruri nu la o anumită limită, ci din belșug în noi, noi vom putea ajunge la deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Apoi nu vom luneca indiferent cât de abrupt va fi muntele pe care ne vom urca, nu vom luneca. Și apoi vi se va da din belșug intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Adică noi nu numai că suntem de acord cu împărăția lui Dumnezeu, noi numai că suntem de acord cu lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, dar vom intra din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Nu vom fi numai cu un picior în împărăția lui Dumnezeu, ci vom fi în totalitate din belșug acolo. Fiecare din noi dorim aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Fiecare creștin și, la nivelul general, fiecare om are o poziție oarecare în care el trăiește. Și prea puțini oameni am văzut să trăiască la poziția maximă la care ei pot trăi. Unii trăiesc la nivelul subzistenței, de azi pe mâine, să nu moară de foame. Alții trăiesc la nivelul mediocrității, un nivel la care marea majoritate a oamenilor zic, dacă am ajuns nivelul acesta, este foarte important pentru mine. Alții trăiesc la nivelul confortabilului. Mă simt confortabil la nivelul acesta. Dacă aș urca la un nivel mai superior, ar trebui să mă stresez. Apostolul Petru spune, dați-vă toate silințele. Înseamnă că voia lui Dumnezeu pentru noi este să depășim nivelul supraviețuirii, să depășim nivelul mediocrității, să depășim nivelul confortabilului și să ajungem în zona în care ne dăm toate silințele, adică că ne apropiem la poziția maximă la care noi putem să trăim. Acum, poziția maximă este diferită de la unul la altul. În funcție de cultura pe care o are, de educația pe care o are, în funcție de situația în care el este și trăiește, sunt mai mulți factori care concură la poziția maximă la care noi putem trăi. Dar vreau să vă spun, în această dimineață. Că fiecare din noi, indiferent care este poziția maximă pe care o avem, putem să ne ridicăm nivelul. Putem mai mult. Și dorința lui Dumnezeu este ca noi să trăim la superlativ. Binecuvântarea lui Dumnezeu și dorința pentru noi este ca noi să depășim limitările pe care le avem. Să fim conștienți de schimbările pe care trebuie să le facem în viața noastră și să putem să privim înainte considerând trecutul și învățând lecțiile pe care noi le-am le -am învățat în trecut. Aplicându-le în viața noastră. Fiecare din noi are vise și obiective. Omul care nu are vise și obiective este un om care este purtat de vânt ca o frunză încoace și încolo. col. Dar atunci când ai vise și obiective, atunci vine momentul la un moment dat în viața ta, când te uiți în urmă și analizezi cum am folosit oportunitățile pe care Dumnezeu mi le-a dat, cum am re reacționat, care este rezultatul atitudinii mele. Sportivii care s-au întrecut la olimpiadă în Canada, peste câteva zile, se vor uita în urmă și vor analiza oportunitățile pe care le-au avut. Putea să câștige o medalie de aur, putea să câștige o medalie de argint, putea să ia un, o poziție bună și apreciată. Dar s-ar putea ca unii dintre ei, cu toate că au avut vise, cu toate că au avut obiective, n-au îndeplinit visele și obiectivele lor. De ce? Probabil că au făcut anumite greșeli. Probabil că în timpul antrenamentului nu s-au concentrat destul să își ridice performanțele. Probabil că antrenorii nu le-au cerut mai mult și n-au stabilit clar poziția la care ei pot să funcționeze. În timp ce mă pregăteam, m-am gândit la John. A avut oportunitatea să devină președinte. Tot partidul era lângă el. Și uitându-se în urmă, și-a dat seama că a făcut câteva greșeli capitale, dar n-a vrut să le accepte. A fost foarte greu să accepte lucrul acesta. Și-a dat pe seama furtului, a dat pe seama mașinațiilor și a tuturor altor probleme în loc să aibă curajul să privească în față realitatea. Și faptul acesta i-a adus căderi după căderi. Haideți acum să ne uităm la noi. E bine să analizăm un sportiv care muncește ani de zile, să atingă o performanță. E bine să ne uităm la oameni politici și să-i vedem și să ne analizăm. Dar haideți să ne analizăm prin noi. Haideți să înțelegem cât de important este ca noi să trăim la poziția maximă pe care Dumnezeu o dorește în viața noastră. Primul lucru pe care îl putem face pentru a atinge această poziție, este să avem curajul confruntării. Și astăzi, după ce veți merge acasă, aș vrea să fiți foarte atenți, pentru că aș vrea să vă luați curajul acesta și să vă adresați Cercului intim, soțul soției, soția soțului, părinții copiilor, copiii părinților. Acolo unde ai siguranță, acolo unde oamenii știi că sunt bine intenționați și că te iubesc, întreabă-i cum arat eu în exterior. Întreabă-i și roagă-i să te caracterizeze, să spună anumite lucruri care ar putea să fie limitări în viața ta, să nu trăiești la poziția maximă pe care ai putea o trăi, lasă-i să spună franco în față, fără să te superi de ceea ce îți vor spune. Și vei vedea. Că Dumnezeu, prin gura lor, îți deschide o nouă perspectivă. Că Dumnezeu îți cere să te repoziționezi. Că ai stat prea mult într-o poziție oarecare, ai devenit prea confortabil și tu crezi că faci bine, dar oamenii din jurul tău văd realitatea mai bine decât tine. Aș vrea să avem curajul acesta și-aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, în mod sincer și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, descoperăm lucrurile pe care trebuie să le schimbă în viața mea. Am discutat cu un pastor din Zalău și îmi spunea modul în care biserica a fost transformată. El îmi spunea, în mijlocul nostru au fost câțiva frați și surori, care au avut curajul confruntării, care și-au pus niște întrebări incomode și-au zis, noi suntem baptiști, dar trăim noi la, la nivelul și pe poziția pe care ar trebui să o trăim? Și apoi au mers mai departe și și-au pus întrebarea, noi suntem creștini, Semănăm noi cu biserica primară? Noi spunem că geneza noastră este în biserica primară, dar ce se întâmplă în mijlocul nostru, viața pe care noi o trăim, seamănă cu viața bisericii primare? Și oamenii aceștia, pentru că au acceptat și au avut curajul confruntării, și și-au răspuns la întrebările lor pe baza realității. Și-au dat seama că ei nu sunt creștinii care ar trebui să fie. Și-au pus întrebarea ce trebuie să facem, ce trebuie să schimbăm. Și-au început să aibă rugăciuni. Mai mult. Mai plină de pasiuni. Apoi au început să ceară ca Domnul, să vindece, Domnul să elibereze, Domnul să lucreze în mijlocul lor. Au început să studieze cuvântul lui Dumnezeu și ce au studiat și au înțeles că este pentru vremurile de astăzi, au început să le aplice. Și a apărut în biserică o trezire. Și Dumnezeu a început să lucreze. Doamne, sunt atâtea lucruri pe care le constatăm că nu le facem așa cum ar trebui să le facem. Sunt lucruri pe care le neglijăm. Sunt lucruri care poate că ne rețin. Sunt limitări pe care noi ne le-am impus pentru a avea o poziție la superlativ, pentru a depăși chiar nivelul comodității. Dați-vă și voi toate silințele. Rății mei, aș vrea să ne luăm curajul acesta, indiferent cine suntem, să punem mândria jos și să avem curajul să ne adresăm unul celuilalt în oameni în care avem încredere și să întrebăm ce cred ei despre noi. Ce lucruri ar trebui să schimbăm în viața noastră? Să acceptăm confruntarea. Și în confruntarea pe care vom accepta-o, aș vrea să urmărim câteva lucruri foarte importante. Sunt șapte lucruri pe care am vrea să le urmărim în această confruntare. Primul lucru... Este să stabilești poziția la care tu trăiești. Nivelul la care te afli. La ce nivel trăiești tu? La nivelul de supraviețuire? La nivelul mediocru? La nivelul confortabilului? Sau ai depășit nivelul acesta și te afli într-o situație în care ai înțeles și vei înțelege astăzi mai mult că trebuie să te repoziționezi, că poziția pe care o ai nu mai corespunde cu situația reală în care tu te afli. Că linia întâi s-a mutat. Că lui Dumnezeu s-a extins, că cunoașterea lui Dumnezeu este mai plenară și că tu nu trebuie să rămâi la adevărurile începătoare, ci trebuie să mergi spre cere săvârșite. Că tu nu mai trebuie să te hrănești cu lapte numai, ci trebuie să vii să te hrănești cu mâncărtari. Că tu nu mai ești în scutece și alții trebuie să schimbe scutecele. Că tu trebuie să fii un tânăr și un adult care pot să fii folosit în împărăția lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Să ieși afară din patul de copil și să umbli pe picioarele tale. Pentru că Dumnezeu a pus în tine vise și obiective. Pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Lumea și vremea în care trăim astăzi, care este atât de agitată și oamenii nu știu ce să facă în fața situațiilor reale și concrete. Cu tremure după cu tremur se anunță tsunami, națiuni întregi sunt amenințate. Oamenii se întreabă și întreba cineva ce se va întâmpla în România cu aceste mișcări tectonice. Și oamenii și specialiștii spun, le putem detecta și măsura, dar de multe ori vin ca o surpriză pentru noi. Frații mei, strimați creștini, suntem chemați să ne luăm poziția. Împărăția lui Dumnezeu înaintează. Dumnezeu este Cel care lucrează și vrea să fie împreună lucrători cu, cu noi. Dumnezeu vrea să se folosească de noi. De aceea, haideți să acceptăm confruntarea și haideți să realizăm poziția în care ne aflăm și să putem să înțelegem că este nevoie de o nouă repoziționare. Al doilea lucru care trebuie să-l stabilim în confruntare este să stabilești direcția și destinația. Dacă continui să faci ceea ce faci, care este direcția ta? Dacă continui să faci ceea ce faci, unde vei ajunge? Care este destinația ta? Pentru că este foarte clar În funcție de ceea ce facem În funcție de modul în care trăim În funcție de poziția pe care noi o avem Se fixează destinația noastră Dacă cumva Ești dependent de droguri Ești 100% Că dacă menții această dependență, te vei opri, ori vei rămâne și vei muri undeva, unde nu te va ști nimeni sau într-un spital vei ajunge. asta e direcția și destinația. Dacă continui să te lași influențat și devii subjugat de alcool, de nicotină, de alte și alte lucruri, E clar unde vei ajunge. Medicii, când mergi la ei și, te spu și spui, mă doare asta, mă doare cealaltă, te întreabă, nu cumva folosești alcool, nu cumva fumezi, nu cumva trăiești așa cum n-ar trebui să trăiești. Direcția și destinația o fixăm noi prin modul de viață, prin modul în care trăim. De aceea, haideți să avem curajul în confruntare, să spunem adevărul, să constatăm adevărul și să știm pe ce direcție ne aflăm și care este destinația noastră. Pentru că Biblia spune că oamenii face și face o șiruire de lucruri care fac asemenea lucruri. Nu vor intra și nu vor vedea pe Împărăția Lui Dumnezeu. Tu știi aceste lucruri. Știi direcția spre care mergi. Este direcția viselor tale și a obiectivelor pe care Dumnezeu le-a implementat în viața ta? Al treilea lucru, foarte important, este... În timpul confruntării, noi trebuie să stabilim limitările noastre, obstacolele de care ne lovim, limitările care ne oprește de a ne ridica la un nivel mai superior. Gândiți-vă la un pui de găină în găoacea lui, complet dezvoltat, gata să iasă afară. Și puiul acesta realizează că are aripi pe care nu le poate folosi în poziția în care se află. Are picioare pe care nu le poate folosi. Are ochi pe care nu îi poate folosi. Și când ajunge la concluzia și simte nevoia să-și folosească aripile să-și folosească ciocul, să-și folosească ochii, bate în găoacea oului. Și găoacea se crapă și iese într-o altă poziție, se repoziționează și vede că poate să-și folosească picioarele, poate să-și folosească aripioarele, care are nevoie de ochi. Frații mei, stimați creștini, sunt lucruri care ne limitează în viața aceasta. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu înțelepciune, cu pricepere, cu chipzuință, cu creativitate, cu inventivitate. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu credință, cu autoritate, cu putere. Le folosim noi toate acestea? Suntem creștini? Folosim noi ceea ce Dumnezeu ne-a dat? La ce nivel le folosim? Frații mei, când am studiat subiectul acesta, am zis, Doamne, dacă toți am înțelege mesajul pe care Tu îl ai pentru noi, ar fi ceva extraordinar. Dacă ne-am depășit limitările noastre, dacă am înțelege care sunt aceste limitări și că este nevoie de schimbare categorică în viața noastră, că trebuie să, sp să spargem găoacea oului și a poziției în care stăm, pentru că există o lume mai largă, Ioan spune în capitolul 8, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Numai adevărul ne dă libertate aceasta, dar trebuie să faci ceva, trebuie să realizezi că sunt lucruri care te oprește în a atinge nivelul pe care Dumnezeu îl vrea bogăția la care Dumnezeu vrea ca tu să trăiești. Al patrulea lucru pe care aș vrea să-l vedem în confruntare și să-l realizăm este să observăm dacă nu cumva facem confuzie între dragoste și dorință. Foarte mulți oameni fac confuzie între dragoste și dorință. Dragostea dă, dorința ia. Dragostea se dăruiește, dorința cere. Dragostea. Nu se gândește la rău. Am discutat nu de mult de subiectul acesta. Dragostea este deschisă. Dorința poartă măști. N-ați văzut oameni care doresc ceva? Și până când obțin lucrul pe care îl doresc, ei poartă anumite măști. Poate poartă masca creștinismului, poartă masca omului bun, omului disponibil, care rămâi mirat de disponibilitatea lui, rămâi mirat de modul în care acționează. E o mască pentru că dorește ceva. Tinerilor, fiți atenți! De oamenii din jurul vostru, băiat sau fată, care poartă măști, ei doresc ceva și vor purta această mască poate un an sau doi ani de zile. Și când vă veți privi față în față, vă veți spune întrebarea, dar ăsta ești tu, real? Și vei constata cu stupare că ceea ce tu ai văzut a fost o mască. Să facem deosebirea între dragoste care se deruiește și dorința care cere tot timpul și nu-i sătulă niciodată. Pentru că când ai împlinit o dorință, altă dorință se naște. Și nu ești niciodată mulțumit. Nu poți niciodată să trăiești această stare de mulțumire. Când este dorința în acțiune, mai mult decât dragostea. Dumnezeu vrea ca dragostea să fie ținta alergării noastre pe pământul acesta. În 1 Timotei 1,5 el spune Ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea. Apoi în 1 Corinteni 14, spuneți Spune cuvântul Domnului, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Tot ceea ce faceți să fie făcut cu dragoste. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne să depășim nivelul pe care l-am avut până astăzi în domeniul acesta și în confruntarea pe care voi avea curajul să o fac. Deschidem ochii să văd nivelul la care mă aflu în ceea ce privește dragostea. Să nu mai confund dragostea cu dorința. Apoi, dragostea nu caută folosul său. Dorința manipulează și controlează. Soți Manipulați unul de celălalt. Copii manipulați de părinți. Părinți manipulați de copii. N-ați văzut copii care îi duci în magazin și dacă cumva ai făcut greșeala să ajungi în raionul de jucării, fără să ai bani la tine, vei avea o experiență neplăcută. Pentru că copilul va pune în cărucior tot ceea ce dorește. Și tu vei spune, mami te iubește pe tine și tati te iubește, dar uh, uite, astăzi nu vom cumpăra, nu, le doresc, le vreau. Și tu încerci să aplanezi situația, să ții, Decibeli jos și îi spui la ureche, băi, fii atent ca ca să discutăm noi. Nu face gălăgie și el când aude treaba asta, atunci începe să plângă și se trântește jos și spune, dacă nu mi-o cumperi, nu ies de aici! Asta-i dorința, te manipulează. Și tu te uiți în jur și zici, oare nu-i cineva din biserică să mă vadă? Și îi tragi una la fond. Și vine vânzătorul care supraveghează să spune, Doamnă, am văzut o scenă care trebuia să o filmez și să o dau la ProTV. Dar vă scuteți de data aceasta, nu abuzați copilul. Și dacă ar fi numai la nivelul copiilor, necazul este că noi, adulții, prin dorințele noastre, ne manipulăm unul pe celălalt. Doamne, trezește-ne! Ajută-ne, Doamne, să putem să facem distinție clară între dragoste și dorință, între ceea ce ar trebui să guverneze toate acțiunile noastre, între ceea ce ar trebui să fie ținta căutării noastre și a trăirii noastre pe pământul acesta, dragostea. Al cincilea lucru pe care trebuie să-l observăm atunci când avem curajul să ne supunem confruntării, este să stabilim dependența pe care o avem de apatie, indiferență, neglijență, pasivitate. Apostolul Petru spune... Dacă veți avea din belșug, și enumerează șapte lucruri pe care vi le-am citit, ele nu vă vor lăsa să fiți leneși, indiferenți, pasivi. Pentru că foarte mulți dintre noi ne mulțumim cu poziția pe care o avem și la care trăim, pentru că suntem apatici. Suntem negligenți, suntem indiferenți. Și dacă ne uităm bine în lumea în care trăim astăzi, această lume merge spre apatie, spre indiferență și pasivitate. Dacă odată în România cineva cădea jos, și îl vedea un alt om, era lângă el. Acum poate sta acolo cât va sta, că nu l-atinge nimeni. Și asta noi nu numai în România, asta în lumea întreagă. Dacă cineva nu te plătește să faci lucrul acesta, prea puțini voluntari găsești astăzi care să se implice în lucrurile care ar trebui făcute, să se schimbe fața situației și a trăirii noastre. Dar mulți sunt cei care critică, judecă, îi subestimează pe alții și ei cred că ceea ce fac este bine. Aș vrea să părăsim poziția struțului, care își bagă capul în nisip și nu îl interesează ce se întâmplă în jurul lui. S-ar putea să vină lupul să te mănânce. Scoateți capul din nisip. Acceptă confruntarea și dăți seama că lenevia, ignoranța, apatia, pasivitatea, toate aceste lucruri, te limitează și nu poți să ajungi la nivelul la care ar trebui să tărești. De multe ori, confortul ne oprește și este o limită pentru noi. De aceea, în confruntare, trebuie să facem un pas înainte, și trebuie să ne fixăm o poziție superioară față de poziția pe care o avem. Trebuie să înțelegem că a venit momentul în care, constatând limitările, să le eliminăm din viața noastră, să schimbăm ceea ce trebuie schimbat, să ieșim din această stare mediocră, din această stare a subzistenței și să ne poziționăm pe un nivel mai superior, mai ales că Dumnezeu vrea să fim cap și nu col. Mai ales că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și adeseori noi îl oprim pe Dumnezeu să ne binecuvânteze, pentru că suntem indiferenți și pasivi. Tot ceea ce se câștigă cu Dumnezeu se câștivă prin agresivitate. Ioan Botezătorul a spus, de aici încolo împărăția lui Dumnezeu se ia cu pasivitate, cu indiferență. De aici încolo, împărăția lui Dumnezeu se ia cu nevăla. Petru spune: dați-vă toate, nu unele, toate silințele. Așa că la întrecerile sportive, ultima picătură de putere, lasă-o să curgă prin viața ta. Pentru că este. Poziționarea vieții tale. Este important dacă te urci pe podium sau stai în mulțime și analizezi ce ai greșit și ești plin de regrete. E important să înțelegi că trebuie să te repoziționezi și trebuie să lași rănile trecutului, să lași blestemele care au fost rostite peste tine, chiar și atunci când ai fost copil și ți-au spus părinții sau profesorii sau colegii mai mari, tu nu ești bun de nimic, tu n-ai să ajungi în viață să faci ceva, vai și de tine. Scutură-te de aceste limitări, nu le mai accepta în viața ta! Și spune, de azi încolo, rup aceste blesteme despre viața mea, de peste viața mea și cer binecuvântările lui Dumnezeu. Nu mă interesează cum mă privesc oamenii. Accept cum mă privește Dumnezeu. Eu sunt scump înaintea ochilor lui Dumnezeu. Eu am o valoare înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt... În obiectivele lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie împreună lucrător cu mine. Dumnezeu are obiective de realizat cu mine. Ridică-te în picioare și ieși, trezește te din somnul ignoranței, a apatiei și a neglijenței. Zacheu era un om mic de statură. Era o limitare a vieții lui. Dar pentru că a vrut să-l vadă pe Mântuitorul, s-a urcat într-un copac. A acționat. Frații mei, credința cere acțiune. Rugăciunea cere acțiune. Stăruință. Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți găsi, stăruiți astea-s principiile care guvernează împărăția lui Dumnezeu. Nu dorm, nu lenevi, nu fii indiferent și pasiv. Ne-am antrenat și am intrat într-o împărăție dinamică a lui Dumnezeu. Suntem într-un război, linia întâi înaintează mereu, împărăția lui Dumnezeu se extinde, multe suflete intră în împărăția lui Dumnezeu, tu nu poți să stai în aceeași poziție în care ai fost de ani de zile. Tradiția, ne a făcut obiceiuri și tradiții. Astea ne țin pe pozițiile vechi. Dar atunci când accepti lucrarea Duhului Lui Dumnezeu, lucrarea Cuvântului Lui Dumnezeu, trebuie să părăsești aceste poziții, pentru că Dumnezeu vrea să crești din punct de vedere spiritual. Dumnezeu vrea să se folosească de tine în arii pe care tu nici nu te-ai gândit că Dumnezeu te poate folosi. Cei din Zalău când au văzut că baptiștii, dacă se roagă, bolnavii pot să fie vindecați, că baptiștii pot să primească botezul cu Duhul Sfânt, că baptiștii pot să primească vedenii și descoperiri din partea lui Dumnezeu, au zis, ce ne oprește să rămânem la această bar barieră? Au zis, mergem înainte, nu ne interesează ce se întâmplă. Trebuie să ne repoziționăm. Și apoi, al șaptelea lucru, dacă vei avea curajul confruntării și aș vrea să-ți iei acest curaj, este să te angajezi în această repoziționare. Să nu rămâi doar la nivel mental să înțelegi limitările tale, că trebuie să spargi găoacea și să te repoziționezi. Să nu rămâi la anumite soluții pe care le gândești ca zacheu. Să te repoziționezi ca să-l poți vedea pe Mântuitorul. Să nu rămâi ca fiul risipitor dorind roșcovelele porcilor. Dorind roșcovelele porcilor. vinăți în fire. Tu trebuie să iei decizia. Nimeni altul. Tu trebuie să iei decizia... Nu la nivel de biserică, în mod individual, în această dimineață, Dumnezeu te conduce cu mesajul acesta să iei o decizie, să te repoziționezi. Și dacă ai acceptat să faci primul pas, urmează 12 pași, primul pas, să ai curajul confruntării, ești pe drumul repoziționării, ești pe drum bun dar aplică-l, nu-l trăi doar mental și nu zice O, oh, fain i o vorbit domnul astăzi! fain i vorbit, dar ia buletinul și scrie aici ce s a vorbit Dumnezeu. Scrie aici și apoi ia o decizie, ia o decizie, pentru că am să te provoc în această dimineață, pentru că am toată convingerea, mie mi-a vorbit Dumnezeu. Și sunt aici suflete care au fost atente și care știu că Dumnezeu le vorbește lor. Că trebuie să părăsească poziția veche și să tindă spre o poziție mai înaltă, trebuie să își stabilească limitările și să schimbe ce trebuie schimbat în viața lor, trebuie să se deschidă, să dea măștile jos, să nu mai manipuleze și să nu mai controleze pe nimeni. E momentul adevărului. Și adevărul ne va face liberi și slobosi. Aș vrea să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Și în timpul acesta aș vrea să ne rugăm și să zicem, Doamne, dăm înțelepciunea lui Zacheu să găsesc o soluție. O soluție pentru viziunea și obiectivele pe care mi le-ai dat. Doamne, dăm voința fiului risipitor să nu mai doresc roșcovelele porcilor ci ajută-mă, Doamne, să iau decizia să mă întorc acasă. Știu că acasă sunt așteptat. Poate ai încercat să mai faci lucrul acesta... Și n-ai reușit. Ai luat decizii și n-ai reușit. imaginează că ești la un coș de basket și arunci cu mingea să intre în coșul de basket. Poate că ai ratat prima dată, poate ai ratat a doua oră. Nu te descuraja. Mai dă încă o dată, este o șansă pentru fiecare din noi. Repoziționează-te și îndreaptă-ți privirea spre coș și aruncă minge acolo. Acceptă confruntarea, acceptă ceea ce spune antrenorul, acceptă ceea ce spune cei dragi din jurul tău. Nu mai fi încăpățânat. Și dacă vrei să încerci, nu singur, ci cu Dumnezeu. Aș vrea să mă adresez celor care până astăzi nu au înțeles ceea ce vrea Dumnezeu în viața lor. N-au înțeles că Dumnezeu vrea mai mult de la ei. N-au înțeles că Dumnezeu vrea să se atingă de ei. N-au înțeles că cu ajutorul lui Dumnezeu vom putea depăși limitările noastre. Aș vrea să te provoc în această dimineață dacă nu ți-ai predat viața în mâna Domnului și dacă te-ai forțat tu singur și n-ai reușit. Aș vrea în această dimineață să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Este cineva aici care vrea să ceară ajutorul lui Dumnezeu pentru prima dată în viața lui. Pentru prima dată în viața lui să se predea Domnului și să spună Doamne ajută-mă, nu pot singur, am nevoie de Tine. Mă adresez acestor persoane pentru că este datoria mea să fac acest lucru. Este cineva care vrea să se predea Domnului în această dimineață Aș vrea să ridice mâna sus. Mulțumesc. Dacă mai este cineva. Este momentul cel mai potrivit în această dimineață. În liniște, fără să fii forțat de împrejurări. Nu știm dacă mâine vei avea ocazia să mai faci această lucrare. Mai este cineva care vrea să-și predea viața în mâna Domnului. Mulțumesc! Așa cum stăm cu capetele plecate, dacă mai există cineva care dorește lucrul acesta și n-ai ridicat mâna sus, aș vrea să rostești împreună cu întreaga biserică Următoarea rugăciune înaintea Lui Dumnezeu, cu toată sinceritatea. Dacă mesajul acesta ne ține pe loc și vom rămânea la poziția în care am fost până acum, Dumnezeu are metodele Lui. Pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod foarte gentil. În Apocalipsa găsim strategia Lui Dumnezeu de lucru, și El spune, eu iubesc și pe cei pe care îi iubesc îi mustru și apoi îi pedepsesc. Ești iubit de Dumnezeu și am toată convingerea că Dumnezeu te-a dus astăzi aici și nu e o întâmplare că ai fost în locul acesta. Dumnezeu are ceva cu tine. În momentele care urmează aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și toți aceia care vor să se repoziționeze, toți aceia care vor să accepte confruntarea astăzi, nu mâine, astăzi în viața lor, aș vrea să vină în față. Ne ridicăm cu toții și cei care au nevoie de atingerea, de cercetarea, de călăuzirea lui Dumnezeu, cei care iau o decizie de repoziționare și vor să schimbe poziția în care au fost până astăzi. Aș vrea să aveți curajul. Faptul că veți veni în față nu vă face mai inferiori decât cei care vor sta la loc. Dar denotă că ați făcut primul pas în această schimbare pe care vă așteaptă în viața voastră. Să nu mai trăiți la nivelul la care ați trăit.